Що я тобі, етнограф, блядь, чи ентомолог, ендокринолог? Тьох. Лаяти сушать своє м'ясо попід стріхами, а важкі срібні прикраси дуже часто у купі з десертними ложечками, носять на спинах. Ну і ті їх капелюхи плетені зі шпичкою вгорі. Схоже на церковну баню, аби її вигинати не назовні, а всередину. Та фак, випхай ту фотку зі сраки і сам подивися. Не втикай, не втикай, бо вже слина з кутика писка тече. Дивитися, гидко, я вперед піду. Сядь і дихай, як я тебе вчила. Не можна ненавидіти гори, бо вб'ють тебе до часу. Звикай. Мені теж не заїбісь із цим децлом кисню, а бачу, вже звикла. «Ну так, нелегко їсти жирну кашу в мокрих шкарпетках. Це тобі не сьорбати цитриново-коріандрову зубку на даху готелю «Голден Пагола» в Гантоці. От туди я й повернуся, коли все буде зроблено. Чудово все-таки там зупа. Витай свою кашу і плач, як заходить сонце в Гімалаях. Ця червона земля зовсім скоро поглине тебе». Це все вже ми в хаті, і життя негівно. Бач, і чайок тут у них по поняттям, з маслом і сіллю. Всі порядні гімалайці так п'ють, всі кімі, як в Бутані. Про Непал не знаю, я там жлуктила локальну бадягу з етикеткою віскі. Принаймні, вона називалася Маунт-Еверест. Подякуй за чай, господині. Ну, склади так руки, благально, як для намасти. Це герой. Думаю, це вони нам постелили. Лягай, гев найс, nice. передостанні сни. На добраніч, діти. Газета «Кюнсель» за 13 лютого 4 року. Рубрика «Розвал». Ще й досі не з'ясовано обставин дивного зникнення української дослідниці Елоїди Панорик, що вийшла вночі, у селищі Лая, що на захід від Паро, до Лазнички і не повернулася. Місцеві жителі на запитання наших кореспондентів не дали жодної конкретної відповіді. Дехто з них вважає, що молоду жінку викрали духи, тієї ночі було чути звуки невідомого походження». З якої причини це могло статися, ні місцеві, ні прибули із дослідницею співвітчизник не мають жодного уявлення. До речі, останній попросив політичного притулку в королівського уряду і планує надалі залишитися жити в Лайї, 3700 метрів над рівнем моря. Пан У довірив нашим кореспондентам свої таємні експектації – він хотів би стати художником і впродовж життя зафіксувати всі можливі відтінки гімалайських гір. Сидячи в ресторації на даху готелю «Золота пагуда» в Гантоці і повільно черпаючи ложкою кисло-гостру зупу, Марла думала про свої анахронізми. Зрештою, час у кожної людини свій. Тож кожен має повне право крутити ним, як циган сонцем. Ставити на реверс чи форвард, коли забагнеться чи коли буде потреба. Марла їла свою зупу і дивилася на Канчинчонгу, другу найвищу світову вершину. Других завжди є декілька, а перша завжди одна. Після цієї думки Марлі стало сумно. Число два завжди Роз'їдало її зсередини. Дві подруги в дитинстві, що не можуть її поділити. Друге місце на всеукраїнській олімпіаді. Друга за рейтингом в академічній групі. Дві улюблені справи. Два чоловіка. Ка-два версус Канчинчонга, зітхнула Марла. Чи той по-справжньому зайнятися альпінізмом і вбитися там к'їбіням? «Вам ще чогось принести?» – намалювався білосорочковий сікімський гарсон. «Ага, будь ласка, кулькову ручку». Марлин Лептоп в чергове накрився жіночим статевим органом. Відтак вона почала робити якісь свої записи, що їх так ніколи й не доведе до стану повноцінних текстів. Геть усі нотатки, зроблені за час останньої подорожі, дивним чином зникнуть з її особистих речей. Залишаться лише ті, що були відразу послані імейлами чи листівками в Україну, а ще зовсім частково ті, що, як бруд на немитій тарілці, позалишалися в неї на стінках пам'яті. Х'ялмар тим часом бігав якимись банками і туристичними агенціями, замовляючи гелікоптери, джипи і гідів, аби тільки хоч трохи якось розважити Марлину Дупу. В її дупі був лише спокій і якась містична туга, в голові вата, туман, невизначеність та ілля. Хоча це й було проти правил, не можна думати про нього тут. — Бонжу, ву парле франце? — підійшла до марлиного столику симпатична смаглява дівчинка років дев'ятнадцяти. — Ну так, — відповіла, здивовано піднявши голову Марла французькою.